galegos no vaish chamamos a música de Brad que se titula é unha muiñeira, de ceguera, pero o que queremos falar con Nacho, Nacho Bal que nos facilitou o seu contacto precisamente a Fernanda Fallana Neira, que por certo é un traballo o que está a facer interesantísimo. Moi boa tarde, Nacho. Moi boas tardes. Graciñas por atendernos. Bueno, mmm, Fernanda dixenos que ti eras un especialista en escalada. Bueno, <risas> Algo parecido, son guía de montaña mm. e tamén son aficionado a escalada de que era rapaz, de que era un rapaz de 15 anos que practicou a escalada. Actualmente teño 40 45 anos. Mm -hmm. Ou seja, guía de montaña, pero entonces aí na, na montaña a, a montaña que, que ti mm, mm, dominase a dos ancares, non? Si, sí, mm -hmm. sobre todo eh, a montaña que, que controlo, basicamente, eh, é a montaña galega, non? Que sí. a, a zona... Da que é Fernanda que é a zona de Ancares mm. e tamén e tamén a zona de Caurel ah, a zona de cordida de Cantábrica de sí, Caurel, que é preciosa tamén. Sí. e todo que Caurel Ancares e cordida de Cantábrica, a zona de Babia, de mm. Peñubiña, picos de' Europa que é un pouco as zonas que nos quedan máis pretos de Galiza para facer eh, eh, montañismo este tipo de actividades E Trevinca. Terbinke tamén, que. <ríe> Terbinke, é que é que, é, que é unha das menos coñecidas ou a máis descoñecida de Galicia, me parece a min, porque ademais é a máis alta, según teño entendido, non? Si, sí, si, sí, é a máis alta, e ademais, bo, ten unha curiosidade porque a nivel onográfico, mm. que o seu nome, o seu nome vén eh, de que era O triple vínculo entre tres provincias Que se dan a man ali eh, Parece ser que antiguamente reuníanse ali Os bispos de León, de Zamora e de Gurense uh -huh. Ali facían os encontros Daí o triple vínculo e o nome Trevinca E si, é pouco coñecida Porque quedan no Concello de Abeiga sí. Que é un Concello bastante remoto da zona, zona de Valdehorras uhum. E logo os accesos pues, Lógicamente son accesos por caracteres de montaña Difícil. E un tempo incluso se... Difícil, Debo un dif... tempo chegar ali É un, un bocadiño difícil, non? O sea, quero decirse que, bueno, difícil que, Quero decir que eh, eh, Son carreteras de montaña, pero estreitiñas e entonces eso, pois sí. Claro, lógicamente, sí. hai que ir con cuidado sí. vamos. Pero é un sitio precioso tamén un, preci un sitio precioso, tamén grande coñecido Que parece, parece mentira, pero é un grande escoñecido Tamén para moitos galegos É un sitio neográficamente moi bonito, un sitio que Deportivamente é moi interesante, porque Tés uns desniveis moi potentes uh -huh. é, de, de aldea de Vilanova El luego allí pois vamos en a ruta que é moi famosa, que sabes, da aldea de Vilanova e logo vas polo Pico Maluro te chegares a Pena a Trevinca. É uh, uh, uh. moi moi moi moi moi bonito, varios ecosistemas, moi moi chulos, atravésas unhas minas, unhas minas de golframio que que houbera aí fai moitos anos que servían que servían wolframio para os alemáns en tempos de guerra. Que sí, sí. logo chegas á zona de, propia de Trevinca. Onde, onde xa conectas coa zona de Zamora, de Lago de Sonabria, que é moi, moi moi bonito. é un sitio moi bonito. Tambén e ademais é... que hai por aí cerca, pues, os son preciosos tamén. Eu accedín alí de a a, a a través de de Xares no un, unha aldeiña ah, que hai na parte de arriba de todo da veiga tires para uh, tires para riba e vas, eh, eh, chegas á aldeiña de Xares e entonces de Xares ah, para sí. arriba eh, eh tamén bastante agradable bastante bonito bueno sí, con... sí, sí. toda esa zona a lago, da Serpe, no, no a lago de Ser pero non sei se si si preciosa, é sí. unha zona que é que bonita. Eh, o bonito o que te quería remarcar esa zona tamén é es que non só deportivamente está moi ben, senón que a nivel lográfico, recentemente todas esas aldeas que estaban moi aílladas foron rehabilitadas. Uh -huh. E eh, quedaron A Ponte tamén, lembro unha aldea moi bonita alí que se chama Ponte, que uh -huh. que pasa o río Xares. Sí. Eh quedaron preciosas. Quedaron, vamos, que me parece persoamente visitar as aldeas. Bueno, sí. ahora centrándonos na zona do Correl, porque ti dominas esa zona, ¿no? Porque está, vives por aí, uh -huh. ¿no? En De sí. Cerrea me parece que me dixo, non sei sé si se é certo. Bueno, entonces centrándonos na en esa zona o que ti o que lhe que, que quería dicir nos osuintes tes unha páxina onde poden eh, eh, contactar contigo. Sí, bueno, basicamente eh, Nos temos unha empresa de turismo activo Que se chama León Aventura Porque trabajamos moito na zona do Obierzo E eh, tamén na zona da Montaña Luguesa Vale, na zona de Ancares, Caurel valeira E eh, facemos sobre todo actividades Pois pues, de xendeirismo, por Ancares, por Caurel Por Obierzo mm. E eh, por a zona de, de Bávea fundamentalmente en la non é Galicia, pero bueno mm. De Lugo que non razonablemente cerca E eh, tamén de Poferrada e eh, eh, bueno, un pouco o que estamos tamén potenciando moito é a escalada na zona na zona de Lugo, non? Uh -huh. Fallas, nós fixemos un rocódromo aquí. Eh, un rocódromo que en, en noso momento foi o rocódromo máis alto de España, que é un rocódromo eh, homologado para competición olímpica, e logo eh, empezamos a desenrolar unha serie de zonas de escalada o aire libre, pois pois moi moi bonitas, moi bonitas, que son a zona de Valeira, que ten do orden de 150 vías lo no que puedes hacer es escalada de distintos tipos, puedes hacer claro. escalada deportiva, tienes una escalada muy segura, eh y luego puedes hacer la clásica que es además de aventura. Y uh -huh. luego también hay que destacar a las nuevas zonas que se están creando en Meira, y eh, también hay otra zona muy potente que se están que se está creando en os Canóns do Miño, na zona de Ribera Sacra, ¿vale? Todas estas estas zonas la verdad que merecen a pena moito. Moi eh, eh, está muy moi bien porque Eh, a ver o sea, pueden dar servicio tanto público familiar Como a público Que ya le más tiempo escalando Y que era algún reto deportivamente importante de maiores dificultades, por así entendernos. E entón, eh, digamos que vosotros en León Aventura, que acabo de mirar sí. aquí na, na, na, na, na redes, León Aventura uh, SL, que, que tende o so rocódromo, pero que e, que serve, serve, por así decirlo, de escola para poder aprendizar. Aprendiz sí, un pouco, a ver, eu quero precisar, nos temos no vierzo, no, a xestión de rocódromos no Bierza, na de Lugo non é nosa, o que Ajá. pasa que eu, a, nivel, a nivel personal sí que, sí que promovin o de Lugo é moito, mm. pero... <coughs> Pero si sí, sí, sí que elevamos a xeixión de rocódromos e tal. E, bom, o, o tema do rocódromo está ben porque, claro, a xente, cando non fai mal tempo, pois pode ir ali. Uh -huh. Pode aprender técnicas de seguridade, eh? un espazo pois, onde poden compartir con, e conhecer outros escaladores e que está moi ben. Pero, bueno, para mí non hai comparación. Sempre vou tirar para... Tom. Para a natureza, ¿no? para o espacio aberto. Claro, claro, lóxicamente o espacio sí. aberto é o que bueno, o que disfruta un tamén, o feito sí. de que bueno, neses nese, nese rocódromos pois, aprendense técnicas que, que despois se, se aplican na, na, na vida real, non? Porque é importantísimo saber como agarrarse, saber como levar tamén a, a, a, o calzado axeitado tamén, é decir que sí, sí. ese aprendizaxe, polo, por así decirlo, é, é importantísimo, non? Sí, eu creo que sí. Eu creo que aprender as técnicas de seguridade é o primeiro paso para botarse o monte. Que o maior enemigo que podemos ter no monte é, é subestimar o monte, en non formarnos, non aprender, non, non contratar os servizos, pois é xo, dun guía, unha formación, é, non é por facer autopolicidade, pero, bueno, hai, m, hai moi bons formadores por diarante da nosa empresa e de outras empresas máis adiante. Tambén as propia federación suelen ter escolas Escolas de, de alpinismo mm. Que e, e poden darte o curso Do que queiras sí, Está sí. moi ben porque sempre se aprenden estes cursos en, Xa non é só o que aprendas, coñeces tamén Outra xente mm. eh, E logo ganchas bases para que ti Con teus medios podas ir evolucionando neste mundo Si, sí. eu... eu... Bueno, admire aquí perto eh, en bueno, en Huesca, o, os Mallos de Riglos é unha sí. zona onde os escaladores aí practican muitísimo, e de verdade que admiro sí. esa esa grande aventura que son capaces de facer, de verdade que eso é dificilísimo para min, claro, <risas> lógicamente, porque non soamente es pola idade, sino porque non aprendín no, no cando era cativo, non. Pero entonces okay. é é lógico Que, que a xente disfrute dese de corde, porque non é por, por estar colgados, non, senón por, por por a ansia de, de, de poder subir, non, de poder chegar eh, sí. a un sitio determinado, non? Eu creo que, eu creo que tamén a xente da escalada do monteño creo que tamén disfrutamos moito o camiño, o camiño que facemos camiñando para chegar, para ah, chegar a unha montaña, ticando sí. subes a montaña, que seña pequena vas pasar por unha aldea, vas a disfrutar dunha aldea eh... bonita, por exemplo, logo no. vas por unha fraga, natureza. e vas vendo pues, especies de fauna e de flora que joder, que unha pasada, ¿no? Aquí. natureza, na natureza. Por exemplo, a natureza. Logo pois pues, o reto deportivo, que aí que a veces hai que apretar hai que pretar e hai eh, que que facer un esforzo importante para chegar unha cima. Claro. E logo a cima pois pues, tes o regalo das vistas. Claro. E logo É, un, é como unha película, vale? Uh -huh. eh, e logo, se aplicado no tema da, da escalada, pois eu creo que disfrutas todo. Disfrutas cando estás preparando a, a, a vía en casa mentalmente, uh -huh. cando faz o teu equipaxe, cando preparas o material que tens que levar, uh -huh. logo cando faz os primeiros metros da, da vía, faz uh -huh. os primeiros largos. É, ser, é como un cúmulo de sensacións no que se disfruta moito o viaje. Eh? A xente pensa moitas veces no Pues pois qué guay tener que ser chegar acíma, acíma, no, aquí non é como meter un gol chegar acíma. Realmente estás metendo gol todo o rato. Porque porque disfrutas ese estas actividades dende o momento que estás planificando na cabeza, na túa casa. A mí é o que me, é, de feito foi o que me enganchou este mundo. Eh, mm, sí, bueno, claro. o, o León Aventura mm. no xa ten desprogramada seguro que toda a Semana Santa que te, te estaré de repletos de actividades eh, eh, seguro que, mm, non sei se si, eh, aínda hai a ver a xente que poida apuntarse nas, nas, nas propostas que de guía e de formación que tendes desprevisto, non? Si, sí, si, sí, si, sí, nos sobre todo estamos focalizados no tema formativo vale, eh, facemos moitos cursos de escalada mm. facemos moitos facemos cursos de barrancos, facemos mm. cursos de alpinismo eh, podemos Somos unha serie de guías en Carteira tamén. Temos guías de Barrancos, temos guías de Alta Montaña, para de, de, de subir as cotas máis asequibles de Cabrera Lancares até subir o Mont Blanc, vale? Uh, uh, uh, uh. Ou facer un escalado un pouco máis técnica do Naranjo, ou un escalada clásica por Galicia, en Baleira, en Pérez de Vilarín... Eh, yo unha cousa es que, sí, que tamén me quedou, vamos, que que, que me sí. fixo curiosidade de a espeleología, que, que tamén llegades, é dicir, que, que, que sí. aparece, aparece unha forma de, de coñecer cousas... Co, completamente eh, difíciles de, de atopar se non vas cun guía, non? Sí, eh bueno, a verdade que claro, as non unha cousa que é moi contraintuitiva. O que pasa que logo cando cando a Sorprendeste pois, vaya, pues pois non era cosa para tanto, porque un un ten na cabeza, a escuridade, o espazo confinado, mm. agobio. Uy, uy, uy, no no no no. De feito, facía que máis nos costa vender. O que pense pois que a, a xente logo cando aproba, proba que repetir, porque claro. quítase aí moitos mitos que tiñan na cabeza, eh, e moitas e sensacionalismo que ponen as que ponen na televisión e tal, e queda unha imaxe falsa tanto despois, pero como de outros deportes, non? Si. Sí, e logo sí. cando aproba, proba pasada, porque A porta sex unha sensacións de, de silencio, sí. de concentración, o tan manido focus que se fala actualmente, que é unha sensación pois moi demandada pola xente, a xente, moita xente vive nos nos urbanos da eh, acelerada, non ten momento para parar, non hai un momento de calma, a espeleoxía aportate moitos este tipo de momento, de calma, de silencio, de de poder eh, que as aguas volvan o seu cauce, por así decirlo. A mí de que me encanta, que me encanta, e afago moito. Aparte, é unha poxa moi bonita que podes compartir con os pequenos, es, porque as coas... Sí, as que Claro, se si non vas con guía non podes atopalas, e ao mesmo tempo o que descubres aí esas estalatitas, estalamitas, e, e, e, sí. esas figuras que salen, que, que podes sacar fotografías impresionantes, non? de sí, sí, sí desa de, de zona e eh, despois outra das que vos facedes, e polo menos a, a comunicación que me, que me mandou uh -huh. Fernanda, a, a vía cerrata, esa é sí. eh, eh, un traballo tamén que compre, ir acompañado ben acompañado dun buo guía non? Sí, sí porque bueno eh, eso, hai un boom actualmente de vía ferrata, uh -huh. a vía cerrata para que nos entendan os teus ouvintes son caminos equipados con escalas, con uh -huh. escaleras con puentes tibetanos, es decir é un híbrido de senderismo en escalada, vale? Mm -hmm. Que a veces a xente pensa que son, que, com, que como é senderismo escalada, que fixo moita xente, que pode meterse aí. Eh, a veces hai vías ferratas máis difíciles que escaladas en sí, cuidadito, mm -hmm. un, con, con as vías ferratas. Entón, sí que recomendamos que vayan acompañándonos un guía, vale? Porque teñen tamén a súa técnica, teñen a súa técnica e as súas medidas de seguridade de que hai que seguir. É unha, a vías ferratas unha pasada, porque son van sempre recorrendo paisaxes asombrosos. Es de feito os equipadores de via ferrata, as empresas que se dedican a dedicar, eh, dedican a equiparlas, meten as por sitios co... donde onde hai moito vértigo, donde hai moitas sensación de vacío. Uh -huh. eh, claro, caro. Ten un contrapunto de que leva sempre sempre estás un bon, ou tens un escalonbón ou tes un agarrebón, é es decir, eso en pouco a a premisa da via ferrata, pero sí que si sí que tamén facemos ese tipo de actividades. Eh, eh ag... Seguro que, eh, non sei, anécdotas e cousas interesantes seguro que haveré, pero eh, de momento ah, accidentes poucos, non? Bueno, non estivemos, por ahora, tocamos madeira, en vale. principio non, non tivemos nunca ningún, vale. ningún accidente así un pouco resalentable, máis alado un esguince de tobillo, unha cosa que, pois pues eso, o propio de facer un deporte, non? Sí, sí. A verdad que sempre tratamos de ir con pies de plomo, eu sempre que vou facer unha actividade, sempre penso que podo ser vítima dun accidente, eu e os meus clientes, entonces teño que poner as mi mi seguridad siempre ante mano. Coidadín, sabes sempre, antemano, sempre, sempre sí. o que disti, sí, o que sí. dicimos nos galegos, sentidiño é moito cuidado. Claro que si. Sí, sí e, no, eh. e, e non cuspir para arriba porque se isto pode quedar encima. <risas> claro, entonces. claro. <risas> entonces, sí. esto, esto funciona así. Bueno, en <risas> que antes qué... presente. Eh, eh, ahora nas semanas antes se ten preparado cousas, actividades. Cual é a que máis que no sé, máis destacarías de todas as que por aí sí, estás... pues, máis que máis pues mira aquí na, na contorna de, de BCRA é eh, onde Fernanda o uh -huh. contacto noso eh, eu, o que máis me gustaría sería ou ben, hago de escalada o preto pode ser, pode ser por BCRA, pode ser por valeira que non está moi lexo, uh -huh. cinco minutos uh -huh. unha escalada de, de clásica de 50-60 metros venda posta de sol a mellor posta de sol de lugo eso é <ríe> palabras ou poder ou gustaría mirar unha cova unha coba que hai cobas en Becerrea ou ven hai cobas tamén por a zona de, de Pedra Cita ou do Courel vale uh -huh. Uh -huh. Coba Arcolla, ser, a coba de arcoya pode ser que unha das cobas máis bonitas de Galicia uh -huh. a mí que máis me gusta podes visitar a coba de Cesa que vai por un río subterráneo até chegar a un a un lago subterráneo que se está a un sifón que se está investigando e eh, aparte con a beleza da Despello que non só ten unha beleza a nivel deportivo, o que van a facer, senón tamén a nivel ciencia. Entonces, eu creo que serían os dos grandes caballos de batalla que se podrían que se poderían eh, vender un pouco así, por decirlo mal, en na zona da na zona de Ancares. E logo tamén eh, ascensións clásicas da zona de Ancares, non? Subir o Cuiña, subir o Bustallás, subir Formigueiros, por Caurel formigueiros, o sea, que son preciosas. Ah, é, é fantástico, non? Porque a, a, a panorámica que, que, que dende arriba se ven é, son para son fan, fabulosas, ¿non? Sí, é moi bonito, é moi bonito porque ves o Bierzo, ves Monforte, eh, uh vou -huh. bueno, propia ascensión pola, polo, polo que para mí é o mellor bosque do mundo, que é o bosque da Dehesa de Rogeira. Ah, de... A veria ten aquí. Ten falado moitas veces, Fernanda, que que bueno, que ten paseado coa bicicleta por ali tamén. Dios. <risas> Carai, pues temos pernas, Fernanda. Sí, sí. Dixo eso, dixo, porque... dixo, que que en algunha ocasión achegar asalí. Bueno, a mellor un, un pequeno percorrido, pero que, que sí. quero decir que esa esa zona ese bosque é encantador, sí. tan tam... sí. sí, sí. sí, sí. ese bosque impresionante. Eu de feito mira que un, pues eso, eh teñe porque me gusta moito a montaña, os Alpes, eh, en fin, por aquí por Europa asito e tal, pero un, Todavía non encontrei un bosque tan bonito como esa de, de Rogueira, esa variedade de vegetación mediterránea, atlántica, mm. en cuestión de metros, que cambias de atlántico mediterráneo en cuestión de metros. Para mí é algo único. Para mí temos auténticos paraísos aquí en Lugo. A veces non nos acompaña moito a meteo porque temos un, un clima atlántico, pero uh, activos para o turismo activo, vamos, sí. <ríe> temos máis que de sobra. Temos máis que de sobra, hay que creerlo. Hai que hai que creer en elos. Claro, claro, sí, sí. <risa> bueno, y, y acompañarse eso con xente que coñeza, pero pero os cativos disfrutan muitísimo tamén, non? Muitísimo, muitísimo. E outro día fese moi gracia porque levei eh a un grupo de rapaces e mm. viñan viñan meus fillos, viñan uns amigos, viñan outros amigos, e un rapaz cando volveu a casa, e vi todo o día cobrestimo facendo unha cova, logo estivomos por o por Valdas Mouros que un es un ah. escar que impresionante con, con con un boquete que entras por un boquete sabes por lo otro sí. luego bueno una pasada es como parecido a, a ciudad encantada de Cuenca ¿no? pero un mm. alieno courel otro desconocido Eh, o rapaz, que o mellor amigo do meu fillo, cando volveu a casa dicille o seu pai, "Pontello, pai, que te lo pasaches?" El, "Pues moi ben", dicille, "Mira, mellor que en calquer cumpleaños os organizados que hai por aí adelante, estou o mellor día da miña vida." Eu, <risas> <risas> eu quedei alucinado, eu quedei contento porque o monte Anturezo o que te, ten, eu creo que tamén estamos conectados instintivamente a eso eh, e necesitamos ese tipo de sensacións, ¿no? Para para estar en paz, creo eu, pero bueno. Esa é a mi opinión. Non, eh, o, o complemento do, do, do que estás a decir é eh, que non é somente, bueno, ese descarga de adrenalina ou co, co deporte que se fai, senón no, tamén mm, eh, ese disfrute de visión eh, eh, de, de non sei de, de, de, de ter presente a natureza que a que admiramos moitísimo, non? Si, sí, si, sí, si, sí, si, sí. coñecerro teu, valoro teu. Ese dos deportes de montaña está moi ben, porque mira, Eu gustan moito o enfoque que teñen por por Alemania eh, eh, norte de Italia, Francia o deporte de montaña Eles, a de montaña eh, acercan a todos os públicos, o público familiar o, o, o, o público deportivo de alta competición o público o deportista lúdico é dicir acercan a todos os públicos a un señor mayor, a un neno pequeno Eso parece unha estrategia moi boa porque en definitiva acaban disfrutando todos mm, mm, mm. o abó coa seu neto facendo unha via ferrata tenho, eu teño encontrado abós coa netos facendo via ferrata pero abós ven entraos enanos eh? en claro. a zona de Dolomitas e iba, eh, perdón, era unha boa era, iba a aboa e iban dous netos co coa aboa aboa máis de 70 anos tiña eh? e iban tan panchos por ali pero a mí me parece muy pasada, porque jo, oh, qué guay, organizado esto, sí. que llegan a montar todos los públicos, ¿no?, que claro, parece claro. Muy, muy importante. Viven así más, es mejor. Claro. Pues sí, sí, bueno que é un prazer, foi unha honra eu, eh, terte aquí na nosa humilde radio, de verdade que eh, xa temos o teu contacto, en outra ocasión voltaremos outra vez a falar contigo para que nos contes con máis detalle o detenimento, pois, esas vías ferratas que, que, que, que ti disfrutas co, coas persoas que acompañas e dirixes Pois, muitísimas gracias, muitísimas gracias por chamarme e por contar conmigo Unha aperta moi grande e hasta outro momento, Nacho un apartamento grande grande